Aquí comença una setmana més, aquest, el vostre programa Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, Contrabanda FM, Ràdio i Autogestionada. Quan som 22 de febrer i són les 12 i un minutets comencem a donar les dades del programa. Uh, per, comencem per a veure. Aquesta setmana pel número de telèfon. Vinga, el número de telèfon per trucar en directe a l'estudi és el 933177366. 933177366. Oh. El mail del programa, perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, és ondelibre1917, arroba yahoo.es, ondelibre1917, arroba yahoo.es, 1917, en números. I una altra via de contacte on podeu deixar els vostres comentaris, però alhora també escoltar programes antics, és el blog del programa, 3 www.espallalliberat.blogspot.com. Allà, més o menys puntualment, doncs anem penjant els programes antics que fem i els podeu descarregar al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. www.espallaiberat.blogspot.com Més dades. El programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues. I té una remissió els dimarts a partir de dos quarts de dues. Aquí, a Contrabanda FM. Aquesta ràdio lliure i autogestionada de Barcelona que s'emet pel 91.4. I per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, no teniu que anar més que a la plana web www.contrabanda.org i allà hi trobareu l'enjas per l'emissió per internet. 3 www.contrabanda.org contrabanda.org per l'emissió per internet d'abast planetari. i després de la presentació, com sempre en el programa, farem la pauseta musical i començarem avui, que tenim un convidat a l'estudi. Uh, és un company de la brigada catalana uh, amb, solidaritat, amb solidaritat amb Cuba. Ben faremos uh, i bé, ja us ho vam prometre que faríem doncs, uh, una sèrie de monogràfics, una sèrie de programes a l'entorn de la celebració del 50 aniversari de la Revolució Cubana i avui comptem amb un convidat a l'estudi que ens parlarà de la seva experiència com a brigadista a Cuba. Comencem el programa. Onda Libre. Tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues. Yeah. What up, motherfucker throwin' the head up. Yeah, yo, yo, he got his thorns from grease. Yeah now mouth, he had like 30 plus carrots, big ratchets, smoked cigars like a Bogart classic, told niggas if he died, he wanted glass casket, parents died when he was five years old, made his way inside the U.S. with Colombian gold, a fake name in the passport, Benetton luggage, one sister, pretty thing, light skinned, niggas a body over her, like fuck it, with a scar bar left eye, her brother Alex was extremely close, he showed coats and mints, had trays putting the toilets and sinks, loved to roll the skate, 99's did time, up in Norway, came home blown, the thorough kings and so. He's never gave a about the MC beef in Queens, Alex, He was a rich nigger. He had close 10 bodies in this belt. He made it the last when he got murdered himself. Took him away to get it settled together. Alex went day out in LLA made a call to New York. Told his men, "I'll go with them fight the whole team in for support." Remember that ration that Jamie Foxx played that was much I never got paid. They got Rich Tropes store script. In 98 I seen Charles on the Cali script. So the copyrights is like in the real flick. And really made it in no time. Hit me with this i give you some more lines real talk stand up dude said how you like Jamie Foster be play you he said yeah that's cool but under one circumstance you think he can hold my whole flip my talk in my hands i said, sure, why not? He can imitate anything. Trust me, this young boy hot. Shaking sand and I bounced in the limo. grab myself, bit my cigar, then rode down a window. Contact Stoney, Brooklyn, Robbins. Told him we got it in 10-letter. Yo, Ray Ray signed it. Now we can move on and shoot this live shit. We're mad options. Pad Mountain DreamWorks, we shop it. Or oh, man delay a new line cop it. I'll go and get 10 mil and blow it on the independent market. But anyway, down in PF chains, I had a meeting with this rich investor. Said to throw 20 million on the kid's film, only if he chose the cast, he was drunk, he was talking no fast, so I test his mouth, lay back, then I put him on blast, where exactly gonna get this cast? I got an El Gotti, Jagandhi connect, wise guys that kill Pilates, catching bodies, earn a respect, the way waiter came in and dropped off the strip-fired rice he ordered, I said thanks as he poured my water, then out came the veggie roll roast, me chicken and mint rice wine had me wanting the pee, said excuse me, I'll be right back. Pardon me, grabbed his glass and he nodded to me Skated off to take a piss, this shit felt like a nut Got back to do vanish, briefcase, stripped and all Asked the way the way he go, the motherfucker spoke Spanish When you will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 I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a creep Ciega y tonta Nacieron por mi locura Dedicant-le a Dèlia esta inspiració El ser insensible. Hetvo resposta.li el. Bé, com hem dit al principi del programa, aquest el dedicarem a fer la celebració del 50 aniversari de la Revolució Cubana i comptem amb la presència de l'Aquiles, que és membre del col·lectiu Brigada Catalana Solidaritat amb Cuba, Venceremos. Molt bon dia, Aquiles. Bon dia. Lo primer a tot, moltíssimes gràcies per ser a l'estudi avui i respondre a les nostres preguntes. A vosaltres, no?, per, per deixar-nos també aquest espai de, de difusió i de, de coneixement no? de, de la realitat cubana i de la nostra brigada. Bé, doncs, com tot col·lectiu que ve per primera vegada en al vostre espai, que ja el podeu fer vostre d'ara i, i com a presentació pels nostres oients, eh, sempre intentem fer com una mena de presentació de quan començà a funcionar, quins són els vostres objectius i les principals activitats que dueu a terme. Per això anem a fer una mica d'història no? de, sí. del vostre col·lectiu, de la brigada Venceremos. Comenceu les vostres activitats, si no tinc mal entès, l'any 95, el sí, 1995. Sí. La pregunta seria, és un desenvolupament sectorial dins l'esquerra independentista o aquesta proposta vostra de solidaritat en Cuba sorgeix d'un procés propi? Sí, bé, com bé has dit, la brigada catalana venceremos, sorgeix en 1995 i sí que sorgeix d'una de, de maduració de, del moviment independentista. Eh, els, fundadors, els fundadors de la brigada... Eh, Eh, desit, eh, coneixen la realitat cubana han visitat, han visitat Cuba en diverses ocasions eh, amb altres col·lectius però sempre dins d'un àmbit doncs, del, de la solidaritat tradicional en Cuba no? de, dels moviments que ja, que ja existien val? però tenen una, una fan una reflexió ten, que és que l'esquerra independentista no ha treballat amb suficient vigor, amb suficient força eh, este, el treball internacionalista eh, amb Amèrica Latina especialment, no? i en Cuba concretament. Per tant, sorgeix dins de la pròpia esquerra independentista i dins també d'un procés de, de refundació de, de la pròpia esquerra independentista després de tots els successos del, del 92, doncs, pues, sorgeix esta, esta organització que s'emmarca que s'emmarca d'una banda en el plantejament polític de que és necessari eh, involucrar-se per part de l'esquerra independentista en altres àmbits de lluita en els qual, quals no, ha, no havia estat participant ni vinculant eh, ni vinculada i, i també doncs, la necessitat de, de donar formació i de, i de donar eh, referents polítics i ideològics a la militància independentista dins d'un procés de refundació de l'independentisme i hem de pensar per exemple que molt, molts de, dels integrants dels fundadors de la brigada doncs, són també al, al seu mateix temps membres de la, de la PUA de la Plataforma per la Unitat d'Acció per tant, diguem-ne que aquest context està ben, ben marcat no? És doncs una brigada netament independentista com, com t'acabes d'exposar ara mm -hmm. què suposa per vosaltres l'experiència revolucionària del, del poble Cuba? Què pot aportar a la pròpia experiència de nivell nacional aquí als països catalans? Bé, bon, fonamentalment, per a nosaltres hi ha diversos aspectes. No? El primer és l'element el, el fonamental que és que el poble, el poble en este cas el cubà com a exemple, però també traslladat a, als països catalans i a la resta del món occidental, la necessitat d'organització de, de del poble, i la necessitat, doncs, de, passar de l'element institucional i de la política, diguem-ne, tradicional, a una política doncs, feta des de la base i feta per la classe obrera, no? Per tant, el que ens aporta és l'experiència política i, sobretot, que aquesta experiència política que proponem ese canvi polític que desitgem o que anelem eh, no és una entel·legia, no és un, no un ens abstracte en el qual escrivim o debatim en les nostres assemblees, en els bars, sinó que és una realitat tangible, és una realitat material, és una realitat també possible. I ¿no? això és es el màxim aprenentatge que, que fem nosaltres, que realment els somnis o els anells Eh, no s'han de quedar en les paraules, no se queden en, en els cartells, en els pamphlets, sinó que han de, passar, han de passar a la, a la fase dels fets. No? I per tant, eh, l'ensenyament de que és possible canviar eh, el món, de que és possible construir un procés. Doncs d'igualtat, en el qual eh, les relacions se fonamenten en la igualtat social, en la soberania nacional, en l'internacionalisme i de que tot això és possible no? i és la major experiència que, que hem adquirit eh, la brigada catalana i tots els militants que hem anat, que hem anat a Cuba no? i després un altre element fonamental no? i és eh, recuperar o, o fer posar en primer pla la consciència de classe, que el procés d'alliberament dels pobles eh, l'ha de fer la classe obrera, l'han de fer els treballadors i treballadores eh, un procés sense el qual eh, no hi hagi un procés d'alliberament nacional, en, sense el que no hi hagi una, un alliberament social, entre, sense el que no hi hagi igualtat social, sense el que no hi hagi justícia social, sense el que hi hagi la eliminació del, patriarca, del patriarcat i dels esims, és un procés d'alliberament incomplet i un procés alliberament fracassat. No? Mm -hmm. Gent, de, 15... gent de, de quins territoris dels Països Catalans arriba a plegar, a plegar la, la vostra brigada? Va, re, realment la brigada té gent treballant i militants i col·laboradors i amics, doncs, fonamentalment en el País Valencià i en, i en el Principat. No? Encara no hem, no hem arribat a tots els territoris dels Països Catalans, estem en un procés també anual de creixement, de consolidació a pesar de ser, de tenir ja 12 anys, però això és un procés continu que amb baixos. però bé, eh, la, la realitat de la pràctica ara, doncs, el nostre grup de gent, tenim un grup de gent significatiu en el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, després ara hem crescut ah, i tenim gent i companys en, en Girona que viatjaran aquest estiu i bueno, després també en diferents pobles sinó de l'àrea metropolitana i si pròxims a Barcelona i després tenim un nucli també bastant consolidat en el, en el País Valencià tant en València eh, com en alguns pobles del Voltant com en Alacant, per exemple que és el, el meu, la meva ciutat no? El cert és que la solidaritat en Cuba des de, des de Catalunya i, bueno, ja més en general des de països catalans és una qüestió històrica, és a dir, s'ha donat al llarg del temps sí. i han confluït en aquest procés de solidaritat en Cuba diverses organitzacions anteriors a la vostra en el temps. Quina és la relació que teniu amb aquestes altres entitats de solidaritat en Cuba? Sí, sí que és cert que, que nosaltres no inventem res de nou en el 95%, que no inventem res de nou en aquests 12 anys d'història ni en la nostra pràctica diària evidentment eh, som fills del moviment independentista però també del moviment de solidaritat amb Cuba Val? sí que és cert també que la pròpia brigada doncs, té unes particularitats que la fan un poc diferent a la resta d'organitzacions de, de, de i d'entitats de, tradicionals diguem-ne de solidaritat en Cuba eh, tenim relació Eh, en alguns moments ha sigut mm, fluida. ara per exemple és menys intensa per les pròpies dinàmiques de la brigada, no per voluntat sinó per la necessitat de, de prioritzar algunes altres feines, però hem participat i, i continuem en contacte, per exemple, en defensem Cuba eh, i en el cas del País Valencià en la, en la Federació d'Associacions de Solidaritat amb Cuba del País Valencià és un contacte ara mateix és cert no, que no és intens que no és estret en altres moments sí que ho ha sigut però sempre intentem vincular-nos i tenir un contacte i una relació més o menys estreta amb totes aquestes organitzacions però sí que és cert que que en el, sobretot a partir dels de, de, de últims deu anys el, entenem nosaltres que el moviment de solidaritat amb Cuba ha viscut un, una, una evolució bastant diferent del que era tradicional, en el sentit que eh, la major part de les associacions de solidaritat amb Cuba, que naixen en els anys 90 especialment, val, eh, ho fan en un context... Eh, molt concret de la realitat cubana que és el període especial i per tant en la necessitat d'ajudar eh, políticament però sobretot materialment a la revolució cubana en, un mom en uns moments d'enormes dif dificultats i per tant una gran quantitat d'aquestes associacions se vinculen a, a banda de la solidaritat inquestionable política sobretot també a l'enviament d'ajuda de solidaritat material de finançament de projectes però també és cert que en els últims anys, gràcies a l'evolució política i econòmica d'Amèrica Latina, gràcies a l'Alba, gràcies a, a la fi del període especial, s'imposa un nou tipus de solidaritat amb Cuba, que és la solidaritat política, que és el suport polític, que és la difusió de la realitat cubana, especialment en Occident, i és ahí on nosaltres estem fonamentalment vinculats no? a la solidaritat de caràcter polític i a la reivindicació no només de l'ajuda material que també fem sinó sobretot a la reivindicació de la revolució cubana com a fenomen polític eh, a defensar en Cuba i a exportar a la resta d'Amèrica Latina i per supòs d'Europa de, i del món L'altra la, pregunta així diguem-ho d'alguna diguem manera de dibuixar els trets eh, principals de com vestiu la vostra solidaritat amb, amb Cuba seria de quina manera la canalitzeu és a dir, sí. eh, des dels països catalans des d'un punt de vista de, per exemple, actes des de la base no, que poden ser eh, recollida de materials i també la vostra relació amb les institucions que també poden arribar a practicar una solidaritat en Cuba a través vostra Sí, com he dit abans la, la funció fonamental de la brigada és una funció política però no deixem de banda doncs, el tipus de solidaritat més, més material eh, en aquest sentit Entonces pues, eh, tienen una serie de contacts eh, en Cuba, fundamentalmente a través del departamento de relaciones internacionales de la provincia de matanzas, que son es esta radicada ¿no? en la nuestra contrapart cubana eh, y, por tanto, a través de, de ese organismo institucional de, de la provincia donde pues, se envíen diferentes proyectos para, para buscar financiamento aquí. No, tenim ahí projectes en hospitals fonamentalment ara buscant finançament per a l'Hospital Psiquiàtric de, de Matanzas, també tenim projectes i hem tingut en, ara mateix en l'hogar materno del municipi de Jauei Grande també la província de Matanzas i per tant eh, tenim una part de la nostra feina que és buscar finançament en els ajuntaments de, de, especialment del Principat que és tenim legalitzat no, com a entitat la, la brigada i bé, doncs pues, anar als ajuntaments, a demanar aquesta partida pressupostària d'ajuda humanitària a alguns, de solidaritat internacional a altres, i bé, aquesta doncs és una, una de les faenes, no? de diària. No? Però després està la, la feina política que, que fem en els països catalans durant els 11 mesos de l'any que la brigada està activa aquí, no? I, i finalment, mentalment, se, se, se, se, se concreta en una gran quantitat de, de conferències, d'exposicions i d'actes polítics en, en diferents poblacions. Ara, per exemple, estem en immersos en una, en una gira, campanya, com vulguem dir-li, no? de xarrades al voltant de la, del 50 aniversari de la Revolució, i bé, des de desembre fins, a, fins al dia d'avui, doncs estem fent realitzant una xerrada pràcticament cada setmana, tant en el Principat com en el País Valencià, i esperem també de ferla en altres, en les illes, no?, i aquesta és la, la, la realitat diària de la brigada, no? la, de la difusió política doncs, en el nostre diem-ne espai polític que és el de l'esquerra independentista i que és al qual, qual arribem realment i al qual abastim humanament no? i políticament perquè realment la brigada és una organització menuda, és una organització xicoteta, no ho Som no tenim centenars de, de, de militants, i per tant, on arribem i on abastem i on estem còmodes, segurs, i sobretot eh, on incidim en aquest àmbit, i bueno, a través de les organitzacions i a través de la pròpia brigada, doncs, això, xerrades, eh, exposicions, doncs, diferents actes, i bé, i a través dels mitjans de comunicació, tant de la pròpia Esquerra Independentista com del moviment anticapitalista en general, doncs, eh, emissió de documents i de comunicats doncs, per a per a difondre la realitat cubana. Tal i com, tal com has explicat, doncs, en eh, aquesta gira deu ser esgotador, però alhora també molt reconfortant, no? notar com la gent s'interessa per el procés cubà, noves generacions també, no? que uh -huh. volen conèixer i, i intentar aplicar allò que té d'aplicable a la seva pròpia realitat de l'experiència cubana. No? Sí, sí, realment es, eh, realitzem xerrades pràcticament durant tot l'any. Ara estan centrades molt en, la cinc, en el 50 aniversari però sempre, pràcticament cada mes en dos o tres jocs, siga l'època de l'any que siga l'any que siga criden per un motiu o per altre perquè sí que hi ha una necessitat de conèixer d'una mà diferent i d'una òptica diferent del que és, el que és eh, la revolució cubana. Pensa que el que ens transmeten els mitjans de comunicació de, oficials o Burgesos, no? eh, és una realitat, és una part no dir que sigui falsa dir que està falsejada que és limitada, que és parcial que és tendenciosa i, però moltes vegades bueno, és una part no? d'aquesta realitat la, la interpretació és la que a vegades doncs, és tendenciosa no? però, però sempre i fonamentalment se centren en els aspectes negatius o en els aspectes de conflicte no? i no transmeten realment tot allò que funcionava en Cuba, tot allò que, que fa avançar a Cuba diàriament i realment el dia a dia del que és la vida en Cuba. No? Per tant, sempre hi ha molta necessitat tant de, de gent jove com d'organitzacions amb gent adulta i diversa doncs de conèixer una altra visió i de tenir una visió de primera mà perquè bueno, visitem Cuba cada any el del que és aquest procés. Ara estem molt satisfets i no estem en absolut esgotats perquè realment anar a cua te dona molta energia, te plena el dipòsit de gasolina durant 12 mesos i per tant eh, encantats de que cada setmana, cada cap de setmana doncs, estiguem amb un Montgevall del País doncs, oferint xerrades, participant en un programa com aquest i, bueno, i, i difonent i, i participant i coneixent a la gent. Mm. I la resposta, la veritat, és que és bastant positiva perquè... Bueno, el personal té necessitat no? té necessitat de, de, de sentir doncs, que hi ha una altra realitat que, de la que ens compten no? Bé, doncs anirem amb una pauseta musical i després anirem a Cuba de la mà del company Aquiles que ens començarà a parlar de com es desenvolupa a sobre el terreny aquesta solidaritat Recordeu, esteu a un delibre i teniu un número de telèfon, és el 9331773 66 Música ah.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 Eh, doncs això, eh, que dèiem abans de la pausa musical, el viatge en si, que suposo que és un, de, un dels moments àlgids o una de les activitats mm. més esperades per tots els brigadistes, que és eh, viatjar a Cuba. Eh, ara em diràs, a veure, les dates, més o menys, sí. que, quines són, eh, quan aneu allà, duració de l'estança i doncs això, com estàvem fent una presentació del col·lectiu una mica la història vostra si que ens parlessis i si sempre heu sigut acollits en el mateix lloc de la illa mm. i, i bueno, tu ja ho has dit abans on aneu ara actualment sí. Bé, sí, nosaltres en els últims sis anys te, estem radicats la nostra contrapart és el poder popular de Jauei Grande que és un xicote municipi agrícola de, de la província de Matanzas del centre de l'illa i bé, i des de 2003 eh, estem acollits per ells, estem doncs coordinats per, pel poder popular, que són més o menys i tant la gent que ens acull com, com el, el poble de Jaue Grande, doncs els nostres pares i mares cubans, no?, i la nostra base i, i bé allà és on sobretot desenvolupem el, el treball i les diferents activitats que, reali, que realitzem, no? Mm -hmm. Eh... Qui, quan aneu allà, que, que, bueno, suposo que arribeu, sí. baixeu de l'avió i tal, però abans hi ha hagut tota una preparació aquí eh, d'anar allà i fer, quina actuació fareu eh, aquell any al, al poble aquest? Correcte, sí. Qui eh... us marca i en ordre de quines prioritats mm. les tasques que vosaltres desenvolupareu allà? Correcte, sí. Com has dit abans, el, el viatge no és... Eh, per a nosaltres l'element fonamental de la brigada però sí que evidentment per les seues característiques doncs és el tal volta, el moment sí, més, de més eufòria no? i de més mobilització de la, de la pròpia brigada normalment entre octubre i gener obrim un període d'inscripció doncs de, de contactes amb les organitzacions en els casals en, en els espais no, de, de socialització política per a difondre la, la convocatòria i bé, entre això, entre octubre i gener fem, fem un treball de difusió i, i, i la gent s'apunta pues, i passem un procés, no?, de, de conèixer els brigadistes. Ahir, per exemple, ahir, ahir dissabte, fèiem la primera reunió amb el grup que viatjarà en agost, en agost de 2009, a, a Cuba. I a partir... Per tant, d'aquest moment, entre gener i febrer del mateix any, doncs, comencem un treball de, de formació política a, a, als brigadistes. Este any eh, ahir érem 17 persones, possiblement s'incorpore alguna més, però sempre els grups solen ser entre 15 i 20 persones, i a partir d'aquí ja, per, per tant, doncs, comencem aquest treball de, de formació. Fem assemblees, fem jornades per a conèixer no només anar amb uns coneixements de, del que és Cuba i del que se van a trobar val? per a que hi hagi un coneixement previ però sobretot també per a donar unes pautes de comportament d'acció per, per a aprofitar al màxim el que és el, el viatge allà a Cuba Què, sí. fem, què fem allà? Quin és la, la, el treball que Eh, que se fa allà, com, com he dit abans l'orientació de la brigada és fonamentalment política i és el nostre objectiu no, però potser la pregunta no, no és o sigui, ara, evidentment sí que ens interessa el que no sí. fallat, no? però, sinó, com sabeu com copseu lo que es necessitarà una vegada que esteu allà a l'aïlla perquè ja us ho han dit les autoritats cubanes abans perquè vosaltres ja porteu un pla de treball des sí. que heu deixat pendent de l'any anterior val, eh... Portem un, un pla de treball que, que coordinem amb, la, amb, la, amb el poder popular i amb les relacions internacionals de, de la província de Matanzas, no? Uh -huh. Però hi ha un element fonamental, no? Com t'he dit abans, eh, la, la tradicional solidaritat amb Cuba era en, en els països catalans i pràcticament en, en el conjunt d'Europa de, era, se, se concretava eh, viatjant a Cuba en forma de brigada i realitzant un tipus de treball voluntari, no?, de treball diguem-ne, manual, constructiu eh, allà, no?, per tant s'organitzaven brigades de treball bueno, nosaltres hem conegut això, o sigui, gent que, pues, que vas a alçar una escola, reformar un hospital a pintar, bueno, a fer una, una sèrie de, de treball eh, diguem-ne, físic o pero realmente la reflexión que, que va a hacer la brigada después de haber participado también de esta experiencia es que creíamos que, que eso no, era, no, era, no había de ser la base fundamental del trabajo en Cuba entení y continuamente que ma obra precisamente no, no, no es necesaria en Cuba no es el que fa falta a pesar de que, evidentment, qualsevol ajuda i qualsevol aportació eh, siga ben rebuda i, i agraïda, però no, era, no havia de ser la, el fonament de, de la intervenció política en Cuba. No? I, per tant, eh, la brigada des, de, des del 2003 no se fonamenta en el que és el, el treball voluntari i el, i el treball, diguem-ne, constructiu, sinó en les trobades polítiques que es puguen fer allà en Cuba. Sí que és cert que fem... Eh, alguns dies, treball voluntari, hem estat pues, reconstruint escoles, escoles, sobretot en l'àmbit educatiu, reconstruint ajudar a, a posar en funcionament alguns centres educatius, però no és la base de, del ques' que allà. I és, del que és el nostre treball allà i això eh, també està, està refrendat per les pròpies autoritats cubanes i per la pròpia contrapart. La base del treball de la brigada en Cuba són les reunions i les trobades polítiques a todas las organizaciones políticas del municipio, al Partido Comunista, a la Unión de Jóvenes Comunistas, a todas las organizaciones de masas, la Federación de Mujeres, los CDRs, els fe, la Federación de Estudiants los combatentes, el sindicato i també doncs, el coneixement del que és la realitat diària del, del cuba i de la cubana i per tant doncs, les visites a hospitals, a les biblioteques, als centres educatius, als centres culturals, als centres esportius, als centres sanitaris, als, a tota la xarxa de, de, de social... Del, del que és Cuba des de la, tenim des de reunions en el Partit Comunista fins a visitar les farmàcies i les bodegues de, de Cuba per a conèixer realment com funciona tot el sistema cubà. i aquesta és la nostra, la nostra tasca fonamental i això evidentment està, és una demanda nostra i, i també ben rebuda pels cubans perquè això és el que ens dona arguments per a després, una vegada que l'1 de setembre hem tornat a casa i hem tornat als països catalans, poder explicar. Evidentment, el treball voluntari aporta eh, uns, uns valors humans i de relació perquè curre, treballem en els cubans però no, no, és, no és ni molt menys la, la base del treball allà. Llavors potser la pregunta seria si el, si el seu tor, per, per la banda cubana, eh, s'entén l'especificitat de la vostra brigada. Tu has dit que sí en, en, en, mm -hmm. en el sentit d'una brigada que potencia més les relacions polítiques. Però el fet de que, de que sigui una brigada que s'insereix en un moviment de procedència que té a veure amb l'alliberament nacional mm -hmm. és entès per per la part cubana i, i ben rebut, vaja, en definitiva. Sí, sí. Bé, és, això ha sigut un treball pedagògic i que fem cada any eh, bastant intens. Eh, evidentment, el, bueno, no, no, no ha de ser evidentment, no? però eh, el coneixement que tenen ells de les realitats eh, nacionals, eh, europees i occidentals en general, és el de, la, de, el de les realitats estatals. Uh -huh. no? eh, uh -huh. I, per tant, doncs, sí que ens reconeixen com a catalans, però el fet de que la nostra nació no tinga un estat propi, diguem-ne que els, els grinyola un poc, no?, i per tant és un treball de, de molta pedagogia i, i de molta explicació cap a les nostres contraparts cubanes i cap a totes les organitzacions amb les quals ens trobem d'explicar els perquès de, de, de la nostra lluita específica. No? però evidentment és, és bastant ben rebut i, i bastant comprensible per a ells ells sempre ens es pregunten per què no som espanyols i la pregunta la tenen els propis cubans i nosaltres sempre els contestem bé, vosaltres en 1897 tècnicament també ereu espanyols no? perquè estàveu sota administració espanyola i vau aconseguir a través d'una sèrie de lluites que encara no han acabat, doncs la vostra independència i sobirania nacional no? a, i per tant poder eh, gestionar el vostre territori i el vostre país per tant això ho entenen en una claritat vaja eh, eh, grandíssima no? i per tant tenim molta receptivitat especialment perquè hi ha un element que els cubans tenen molt interioritzat i que, i que nosaltres també no? i és que sempre els cubans i tots els moviments anticapitalistes i antiimperialistes tenim molt, molt interioritzat doncs, la dignitat dels pobles i la lluita dels pobles i el reconeixement a tota la gent que lluita per, per la justícia social i això ens ho reconeixen i els hi reconeguem nosaltres evidentment no? ells al mateix temps que, que lluiten per la seva sobirania nacional igual que nosaltres doncs, també estàvem a Angola, també estàvem en Nicaragua, també estàvem en, uh -huh. en Venezuela i en cada racó del món on farà falta i on fa falta doncs, doncs la, no l'ajuda cubana sinó l'ajuda de, de qualsevol home i dona de bé no? per tant ens comprenen perfectament però eh, en un primer moment eh, evidentment no, no, no, no es resulta fàcil d'assimilar que, que en l'estat espanyol i que en esa realitat doncs, que ells reconeixen com la madre pàtria i és sense que encara doncs, està molt arrelat en els cubans, eh, doncs hi hagi ja altra, altra realitat. No? Mm. Bé, um, la pregunta aquesta és una, és una mica més eh, personal i directament t'implica tu. I mm -hmm. quina és l'estança que en guardes un, un millor record? Bo, jo he estat en Cuba... A part pot ser políticament correcte i dir-me totes? Sí. Perquè la illa s'ho i sí. Bé, jo he estat en Cuba en els últims anys diverses vegades... Tant amb la brigada com pel meu conte, estat en el 2004, en el 2005 i ara en el 2008. I bé realment eh, cada, cada viatge és diferent, cada experiència és diferent i de, sí de cada viatge guard guardeu pues un record diferent i no, no sabria dir-te quin, quin és el millor. Talvolta el primer any ha sigut el que més per alguna anècdota, jo que diguis. Me'n recordo precisament d'una no. història que em hi va passar aquell any? Bàsicament perquè el primer any tens una imatge mítica del que és uh -huh. Cuba, tens una imatge idealista i, i baixar a terra no? i aterrar a, a l'aeroport de La Habana i, i, i ensumar realment eh, Cuba, doncs per primera vegada és, és extraordinari i no ho tornes a, a viure de la mateixa manera. No? Per tant, pot ser la primera vegada per, per conèixer, de, per vore i per tastar realment el que, el que havia llegit el que havia escoltat d'altres companys i, i poder captar de primeres no? i del de, de que era Cuba sobretot també perquè tot és nou tot te sorprèn i això veiem en els nous brigadistes i estàs mirant per, en qual, qualsevol racó, qualsevol persona, qualsevol cotxe, qualsevol eh, eh, botiga tot és nou, tot és diferent al que és, al que és Barcelona o el que és Alacant eh, la vida és totalment diferent i clar estàs en el Suís, passes un mes realment que no, que no dorms perquè estàs tot el dia processant nova informació, però per exemple l'últim viatge m'ha resultat ex... molt gratificant, no? no ja per, per, per descobrir per descobrir coses noves no? que bé, més o menys tampoc havia variat excessivament en els últims 4 anys però sí per viatjar en, en 10 persones més que sí que era la seva primera experiència no? i per tant observar als meus companys eh, i els meus amics que descobrien no? I, i que jo formava part no? d'aquest nou descobriment i que els ajudava no? a, a descobrir i, a, i els entrava a este, a este local i a aquest carrer doncs, i poder observar no? La, les reaccions de satisfacció, de felicitat d'una gran alegria no? de, de, vore, de vore un procés de transformació social com el Cuba també va ser molt, molt satisfactori no? mm -hmm. bé doncs amb, amb aquest eh, últim apunt que ens ha fet eh, l'Aquíles Eh, tanquem, diguem-ho així, el, la coneixença del vostre col·lectiu, de la brigada Venceremos, mm. i quines són les seves activitats eh, principals. I després d'una pauseta musical intentarem reaixir un debat una mica més polític sobre quins són els camins actuals que segueix la revolució cubana. Recordeu-vos avui a un delibre quan són ja a tocar de tres quarts d'una. <lliure>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 nos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto muerto somos bárbaros sencillos somos a muerte lo ibero que aún nunca logro mostrarse puro, entero y verdadero a la calle que ya sola hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo no reniego de mi origen pero digo que seré botxo Doncs això, com deiem abans, de... abans de la pausa musical eh, anem a endegar una mica un debat més polític que té a veure amb, amb, amb la qualitat a, a l'illa <coughs> els últims aconteixements que s'estan visquet i que arrenquen, per posar-hi una data d'aquest de, debat que ho volem fer proper en el temps Al febrer del 2008 quan Fidel abandona els seus càrrecs al front de la revolució s'inicia un nou cicle polític i vosaltres en aquell moment vau emetre un comunicat valorant-ho. Quines eh, són les principals eh, conclusions a què vau arribar en, a, en aquell moment? Sí, correcte. Bé, bueno, eh, Fidel de les seues responsabilitats institucionals en febrer de 2008, però, clar, ja en agost de 2007, doncs, doncs per la causa de la seva malaltia, doncs, s'he veu obligat, doncs, a, a traspassar al vicepresident doncs, les seues responsabilitats no? eh, bé, fonamentalment no entenem que, que Fidel abandone res val? simplement hi ha un procés electoral com cada 4 anys en Cuba en el qual Fidel no, Castro no, no participa val? i n'hi ha per tant un relleu i aquesta és es la primera eh, conclusió nostra un regeu institucionals dins, dins de la normalitat i dins de res extraordinari ¿no? simplement pues, que una persona de, de 80 i escaig doncs una greu malaltia d'on no participa evidentment sense negar el caràcter simbòlic i la representativitat política que per a la revolució implica Fidel Castro no? però nosaltres volem anar un poquet més en ja, i anem un poquet més en ja evidentment des d'Occident des del de coneixement de la següent malaltia no? se vincula doncs, el futur el futur de, de Cuba i el futur de la revolució cubana a la pròpia persona no? en el sentit de que eh, una vegada que, doncs, que Fidel oh, de, deixa d'estar en primera línia i suposa que d'aquí a poc quan, quan, quan Moiga doncs, eh, és el moment d'obrir doncs un, un nou espai, un nou moment una nova etapa política en l'Illa, vinculant la sort física de Fidel Castro a la sort política de la revolució cubana. La nostra reflexió va un poquet més enllà d'això i entenem que aquest anàlisi doncs, és totalment eh, limitat i, evidentment, pretensiós. Eh... Nosaltres entenem que, evidentment, Fidel és un element simbòlic i polític de primer ordre per a la Revolució Cubana, però que la Revolució Cubana ni molt menys depèn de Fidel Castro ni depèn de la seva salut. Per què? Perquè nosaltres no entenem la Revolució Cubana com un procés personalista o fruit doncs, dels desitjos d'una o de diverses persones, sinó que entenem la Revolució Cubana com un procés històric. I, a més, un procés històric que no naix en 1959, amb el triomf de la revolució cubana que no naix tampoc en 1956 amb el desembarc del Granma i que ni tan sols naix en 1953 per contextualitzar aquest període no?, amb, amb l'assalta als quartels Moncada i Céspedes ni molt menys. Nosaltres entenem que la base política sobre la qual se fonamenta la revolució cubana que és la justícia social la sobirania nacional i l'internacionalisme doncs aquesta base política no, no la crea ni la fonamenta Fidel Castro i, i el moviment 26 de juliol, sinó que són elements polítics ja que es van creant des de els, les primeres revoltes anticolonials en Cuba en 1868... La, guerra, la primera revolució anticolonial en 1878 amb la segona en 1895 amb, amb la revolta doncs, encapçalada pel partit revolucionari cubà i per José Martí y entonces procesos eh, doncs de resistencia antiimperialista que se producen en la primera parte del siglo XX con la fundación del Partido Comunista de, de Mella, con la Federación Estudiante y Universitaria de Chevarría, es decir, tenemos eh, la revolución cubana como un proceso histórico ¿vale? como un proceso de formación histórica y por tanto, Fidel Castro juega un papel fundamental però ni molt menys és l'eix vertebrador doncs, de la, del projecte polític i històric de la Revolució Cubana i per tant entenem que quan, que quan ell o quan qualsevol altre dirigent eh, doncs, desaparega de, políticament o físicament eh, de, del procés, doncs aquest procés continuarà, especialment perquè si una cosa han fet en els últims anys eh, revolucionaris cugans ha sigut formar formar ideològicament a la població cubana i, per tant, formar-la no només en el culte a la personalitat d'un o de diversos dirigents, sinó formar-la en els conceptes polítics i morals de la revolució. I, per tant, entenem que una vegada Fidel i qualsevol altre que el substituís, que desapareguen, no desapareixeran la base política i el fonament polític de la revolució. Per tant, entenem que amb aquesta amb aquesta educació política doncs, hi ha revolució després de Fidel hi ha socialisme en Cuba doncs, no només per a següent, la següent diligència política sinó per als següents 50, 100 o 150 anys evidentment eh, la conjuntura política de Cuba internacional doncs, pot canviar i pot transformar la revolució per supost no? però el que la reflexió que fem és que això no depèn en absolut de la desaparició física d'una persona no? sí que sap que Fidel representa doncs, té un caràcter eh, simbòlic, té un caràcter aglutinador té un caràcter cohesionador molt important no? mm -hmm. el, el relleu institucional eh, el va agafar al seu germà perquè li tocava per càrrec, ell era vicepresident i bueno, no sé quants càrrec més acumulava que li feien Exacte. que automàticament ell prengués les regnes de, del poder. Sí. Uh, evidentment, ell està transitori fins que no hi hagi una refrendació uh, perquè es postuli els càrrecs, un altre cop en el, el que tu has dit, no abans, en el, en el procés normal d'eleccions a, a Cuba. Però, una vegada que va prendre el poder, eh, va començar una sèrie de reformes, i van començar doncs, com a albirar-se una sèrie de debats que volien introduir o democratitzar el sistema polític cubà. Les primeres mesures que eren, eh, diguem així, permetre el treball asalariat, tot i que amb límits, una autonomia, es començava a parlar de les autonomies de les empreses, sí. la tinença privada a les explotacions agràries es va començar a ampliar, tots aquests canvis i després en parlarem de la coyuntura internacional que pot, mm -hmm. eh, diguem, d'alguna manera mediatitzar aquests canvis que comencen a endegar el règim cubà en l'era Raül que no sabem fins quan durarà l'era Raül perquè bueno, és el que tu has dit falta que sigui refrendat en unes eleccions ara només és el càrrec interí en substitució de Fidel Tots aquestes mesures quina opinió ens estan mereixent quina... què flaireu de tot això que està succeint a, a l'illa? Bueno. Realment eh, eh, Raúl Castro és el president electe de, de la República de Cuba, eh? així que està refrendat sí, sí, en febrer de 2008 doncs, en febrer de 2008 se produeix sí, sí, no, no, no passa res és no, normal no és no, no la informació habitual que ens arriba, en febrer de 2008 efectivament hi ha eleccions a l'Assemblea Nacional del Poder Popular doncs se postulen diversos candidats i l'Assemblea Nacional del Poder Popular eligeeix a, a Raúl Castro com a, com a president no? de, del Consell d'Estat de Cuba. Per tant, sí que està legitimat doncs, pel procés institucional i constitucional de, de Cuba. Bé però no voldria seguint el, el, la mateixa anàlisi que que he fet abans, doncs personalitzar el devenir polític i institucional eh, de Cuba en una persona, siga abans Fidel o siga ara Raül, però bueno diguem-ne que per la costum política que tenim aquí en Europa, doncs sí que és cert que, vin que vinculem moltes vegades els processos polítics a, a, una, a una persona. Bé, realment eh, sí que és cert que des dels els últims dos anys especialment ha hagut una sèrie de reformes, però que en tenem nosaltres se contextualitzen en un procés de transformació de, de, de Cuba i de transformació de les seues relacions internacionals també i del seu context econòmic i polític no només inter, sinó, sinó internacional. No? Eh, totes aquestes reformes de les quals se parla, o aquestes eh, transformacions, no hagueren estat possibles sense la superació del període especial no? i de, de la superació d'una època de molta i de gran dificultat doncs, econòmica que repercutia, evidentment, en les relacions socials. No? Per tant, eh, no s'emmarquen tant en la, en la substitució de, del, del, del dirigente principal, sino en la transformación y en la apertura de política y económica donde Cuba hay tres factores, como es especialmente eh, el triunfo y la consolidación de, del proyecto bolivari en Venezuela y ambei del Alba però també i especialment doncs, eh, el creixement i, i la decisió política de les autoritats de Xina no?, d'augmentar la seva presència econòmica i la seva influència econòmica i política en el món per a esdevenir en un futur i mediant doncs, la primera potència econòmica mundial. Per tant, crec que... Se s'inscriuen aquests canvis en aquest context més que en la transformació en la substitució o en la nova dirigència Estos canvis s'inscriuen allà i sobretot en la, ¿no? eh, ¿no? sobre la, la necessitat d'augmentar eh, les condicions i de millorar les condicions de, de vida materials de la població cubana realment Eh, deteriorades i malmeses doncs, no només pel bloqueig que, que, se, que se realitza contra Cuba des de l'any 1961 val, i agreujat en els anys 90 pels Estats Units sinó també doncs, per aquest període especial i el, la caiguda del, del bloc socialista doncs és evident i, i, i no seria evident eh, Eh, eh, seria fals negar-ho doncs, que les condicions de vida i les condicions especialment materials doncs, de la població cubana durant els anys 90 van ser difícils gràcies a aquest nou context milloren i per tant s'implementen o s'intenta ara mateix implementar una sèrie de polítiques que vagin a aprofundir en, en esa millora de les condicions materials entre elles doncs, evidentment hi ha, hi ha moltes actuacions hi ha un pla per a la construcció de videntes un dels problemes eh, endèmics de, de Cuba en el, en, a partir dels anys 90 pensem que els preocupa el tema de la vivenda no només pel fet de construir una casa i ja està que això seria ben fàcil i si no cal veure els pues, barris de faveles de, de qualsevol eh, eh, ciutat d'Amèrica Latina sinó que ells consideren que la vivenda com a dret humà i com a dret imprescindible i bàsic per a viure amb dignitat doncs necessita unes condicions no només de quatre parets i un sostre sinó també doncs una, un enjumenat una, una eh, aigua potable clavegueram i evidentment doncs en Cuba els materials de construcció són escassos, per tant hi havia un problema important en la vivenda i ara s'està encarant en un procés de construcció de noves vivendes gràcies a l'arribada de nou material. I hi ha també un procés de millora d'un altre dels problemes que s'agregut en el anys 90 que és el problema del transport. No? S'han comprat autobusos a Xina... Eh, s'han comprat oh, un milió de bicicletes eh, i per tant per a poder millorar la xarxa de comunicacions i ara mateix hi ha un pla doncs, per a millorar i per a modernitzar doncs, un sistema obsolet que era el ferroviari no?, en Cuba eh, n'hi ha una part també que és la, la qüestió alimentària Cuba ex, eh, importa el 80% dels aliments que consumeix i n'hi ha una, una, una nova llei en la qual intentar l'objectiu és en el plaç, en un, a mitja plaç doncs ser, si no autosuficient augmentar l'autoproducció la i la capacitat d'autoabastir-se doncs, d'aliments no? tant agrícoles com, com pecuaris no? i en aquest context s'inscriu doncs, doncs, eh, la, la distribució de terres a camperols, no, jo no diria la propietat privada perquè la propietat continua sent de, de les cooperatives i de l'Estat, sinó la concessió d'aixes terres mai, mai grans latifundus latif... mai grans extensions sempre doncs a una família doncs... i per a tal de poder augmentar la, la producció agrícola, ara mateix contràriament al que passa en Europa una de les professions en les quals hi ha major seguretat laboral en Cuba i majors beneficis econòmics i materials és la, de, la, de, la del camp, no? per les bones condicions de treball i les bones condicions doncs, no només monetàries sinó de, de laborals no? i després hi ha una sèrie també de, de, de, de propostes doncs, per a millorar la, la capacitat de gestió de de l'administració cubana n'hi ha unes, un atac, bueno, no un atac sin una millora o una reducció de la burocratització en una època de carestia com han sigut els últims 15-17 anys doncs és imprescindible controlar i al màxim els, els pocs recursos dels que se disposa i per això doncs l'administració se burocratitza i se centralitza fins a un punt excessiu segons la pròpia valoració dels cubans i ara s estan entrant en un procés de descentralització de major autonomia econòmica, financera i, de, i, de, i política per part, de dels, per exemple, del poder municipal, doncs una reducció de la, del, dels tràmits burocràtics, eh, una major autonomia en, en, els, en les empreses en la seva capacitat i de, de, de, de decisió. No? i en aquest context de millorar les condicions materials de vida doncs, també s'inclou l'augment la, dels salaris que s'ha pujat bastant des de 2004 i de 2005 i també doncs, una major doncs, incentivació del, del treball no assalariats, sinó del treball que diuen ells a, a, a cuenta pròpia no? de l'autoocupació. La, L'autoocupació, aquest últim concepte, no, no, no l'entenc no, no, la... no no del tot. Sí, bé, en, en, sobretot l'autoocupació vinculada a, als transports, és a dir, tu muntar-te el teu treball, pues, per exemple, en les bicicletes, en les bicitaxis, val? o en els carros de cavalls que, que funcionen en Cuba o en, en la Habana en els cocotaxis, Val? són llicències que dona l'Estat però que el treballador treballa per a ell mateix no, val, no val. pots em... o per exemple el, el que diuen ells els paladares, no? els restaurants tu no pots emplear a ninguna persona ha de ser el teu negoci teu però no pots explotar ni, ni generar plusvàlua i si això sí que està doncs, durant els anys 90 se va incentivar i ara també s'està estimulant no? això m'he referia en no? automàtics sí. ehm ja ho hem dit abans, ho hem apuntat a l'hora de fer aquestes preguntes sobre, sobre quin és el cicle polític que està visquent l'illa i és la mediatització internacional de quina manera creus que les preteses reformes eh, per les preteses ens han dit que s'estan ara mateix en procés d'implementació per democratitzar, per millorar fer més competencial el sistema polític cubà poden arribar a ser condicionades per l'actitud de la nova administració nord-americana eh... Jo crec que una, un dels elements fonamentals del que és la Revolució Cubana és precisament, en un primer moment, eh, la contínua agressió i el continu bloqueig i la contínua violència de política i, i terrorista del, dels Estats Units, que per tant condiciona també el doncs, devenir de, de la Revolució Cubana, però l'altra és precisament eh, la l'apropiar independència i sobirania les decisions dels cubans no depenen en absolut de les decisions que es prenguen en Estats Units sobre, sobre l'illa, evidentment ho condiciona, no? sobretot pel, pel bloqueig, per les agressions que ha hagut però entenc que, que el, destí, el destí de Cuba eh, se decideix en Cuba i, i totes les implementacions doncs, de Eh, polítiques econòmiques i socials se fan atenent única i exclusivament a la voluntat dels cubans. Sí que és cert, sí que és cert, que la situació de bloqueig obliga, obliga a, bueno, a limitar al, alguns, alguns elements, de, per exemple de participació en el mitjans de comunicació estatals, per exemple. No? però no crec que, que, siga, que siga fonamental no? l'actitud la, dels Estats Units per a la implementació de totes aquestes polítiques i tant tan institucionals com, com socials. Ni, ni jo malament. dic més que res per tota l'esperança aquesta de si el senyor Obama traurà finalment el bloqueig o el modularà o una cosa així. Bé, jo crec que això depèn més de les relacions de força eh, que hi dins dels propis Estats Units que no, que no de la capacitat que pugui exercir Cuba. No? Ja això crec que fins que no comença a realment a tenir capacitat de decisió eh, pues, la dirigència de, dels Estats Units no només la institucional sinó també la política i l'econòmica no se veurà no? no crec bueno, crec que encara és pronta per a, a, a veure-ho per a calibrar també la capacitat d'influència que puga tenir la màfia de, de Miami sobre, sobre el nou equip eh, administratiu janky, no sé, s'ha de veure. N'hi ha moltes esperances, n'hi ha ahir eh, alguns cols d'efecte, no? però Cuba per als Estats Units és un assumpte delicat, és un assumpte estratègic també, estan ahir els cinc, no? què passarà en els cinc presos, i, i bueno, crec que cal, cal esperar no? no cal tenir esperances val? ni ilusi... més que esperances il·lusions cal estar a l'expectativa en qualsevol cas eh, la pilota la té l'equip administratiu i la té sempre realment els Estats Units a pesar de que, de que, de que tant la Unió Europea com els propis Estats Units eh, la passarà passar al, a, als quants no? Bé, per últim, ja per acabar l'entrevista, i crec que hem fet un, un bon repàs a, a tot el que té a veure amb la pròpia brigada i, a, mm. i amb la pròpia Cuba, eh, si ens pots donar formes de contacte, pròximes activitats que tingueu plantejades, bé alguna, perquè la gent s'hi pugui començar a conèixer més de vosaltres mateixos. No? Sí, bé, nosaltres tenim una, una plana web que anem actualitzant doncs, sempre que tenim, tenim activitats o que tenim anàlisis i tenim articles, que es diu www.brigadescatalanes.org que allí compartim espai doncs, en, en la brigada Ali Primera de Solidaritat en Veneçuela que són germans i amics no? i que compartim allí molta anàlisi i molta activitat i a través del web doncs, anem actualitzant Eh, tirant avant la, la difusió no? després, ara mateix no recorde però sí, per als pròxims mesos tenim moltes activitats ara mateix no estic un poc allà. estan a l'agenda no, sí, sí, sí, ara no la recorde el, el 14 de març tenim xerrades en, en el País Valencià i, i, i el 6 de març també en el País 6 i sí, sí, 14 en el País Valencià en Montcada i en Canals i per aquí, pel principal, no, no recorde ara exactament que, el que tenim però quasi cada setmana estem, estem en marxa, no? I bueno, sobretot la difusió, diguem externa la, la canalitzem, la pròpia difusió externa de la brigada la canalisem a través del web no? Bé, és simplement per la gent que si volgués adreçar, doncs, a doncs, la ah, plana web www.brigadescatalanes.org ah, Correcte Ahí <susurî> tenim tots els documents, també de la brigada mm -hmm. que hem elaborat i bé Aquiles, moltíssimes gràcies, has sigut eh, molt pacient a sotmetre tot el qüestionari i molt didàctic i, i clar, expositiu, a l'hora d'explicar totes les qüestions. Bé, bon, nosaltres, moltes gràcies a, a qui hi contrabanda i al programa, no?, a Onda Libre, per aquest espai, per aquests minuts. Nosaltres sempre anem on, on ens criden, perquè realment eh, pensem que és la nostra funció aquí, la de parlar de Cuba, parlar sobre Cuba... I, i difondre el que és la realitat cubana. Nosaltres entenem que, que el, és un procés en el qual hem d'aprendre, no copiar, no mimetitzar, perquè les condicions són diferents, i això és també una ensenyança que ens han fet els cubans, que les condicions de cada país, de cada regió són, són diferents i que hem de saber doncs, analitzar-les dinàmicament, però aprenem, de que, com he, com he començat, que és possible. L'objectiu fonamental de la, de la brigada és difondre la realitat cubana, però no per a emmirallar-nos en ella, no per a tenirla en una urna de cristal en la qual meravellar-te i, i diguem-ne, en la nostra pràctica diària, que és una pràctica diària dins del capitalisme, dins del consumisme, dins de l'individualisme, dir que bueno, que tenim un xicotet espai en el nostre cor i en la nostra ment, no?, de, de, de llibertat, no?, i de construcció del socialisme, no ho fem per això. Per a nosaltres la revolució cubana, vista des d'Europa, no és una peça museística, no?, sinó al contrari, un procés del qual hem d'aprendre per un element fonamental i, i bàsic. Eh, el que ens ha ensenyat la revolució cubana és, i el que ens ha ensenyat Fidel, el Elche, José Martí, Céspedes, Camilo Cienfuegos, Julio Antonio Mella, y Aide Santa María eh, eh, Ofelia Sánchez Perdir Raúl Castro Personas, pero en, en definitiva Todos cubanos es que la clase Treballadora de, de cada País, los obreros, los Camperols, los estudiantes Han eh, de prender el el nostre país en les nostres pròpies mans això és el que hem d'aprendre de la revolució cubana no emmirallar-nos en ella no, uh -huh. no, no tenir-la com a peça de justificació fins i tot política sinó el que hem d'aprendre precisament dels cubans és a construir el socialisme en el nostre país a organitzar la revolució en el nostre país aquest és el major acte de solidaritat que podem fer amb la revolució cubana uh -huh. enviar-los ajuda material sempre Enviar els diners, i més ara, després dels huracans de l'estiu, sempre. Eh, difondre la realitat cubana aquí, sempre. Però sobretot la major ajuda que podem fer a la revolució cubana, i és l'aportació política que fa la brigada, és construir la revolució i el socialisme en els països catalans i en qualsevol regió d'Europa, per a poder tractar a la revolució cubana d'igual a igual. Molt bé, doncs esperem poder seguir celebrant eh, tot aquest any eh, el 50 aniversari de la Revolució Cubana i que també eh, poder saber més coses tant dels pròxims viatges com activitats que feu eh, a la brigada. <fixi> doncs ara ja eh, intentem fer els 15 minutets d'agenda del programa. Després de la pauseta musical, recordeu, seguiu a Onda Libre i comencem el bloc informatiu. Molt. Pont de Libre, recull informatiu, notícies i agenda. del directe, Em sembla que això últim s'ha escoltat, eh, mare meva. Bé, bueno, després de la interessantíssima entrevista amb el company de la brigada catalana Venceremos, l'Aquíles sobre Cuba i sobre les seves activitats de solidaritat amb la revolució cubana, comencem amb l'agenda d'aquesta setmana i tenim un primer acte eh, que té a veure amb els drets de les dones a l'Afganistan... Dins de, bé, dins de... la data del 25 que té a veure amb, amb, amb els drets de les dones. Bé, és el dia de la dona, el 25 de febrer. I tenim aquesta primera data el dimecres 25 de febrer, a dos quarts de vuit, organitzada per la, el col·lectiu La Paella Palmanac. Uh, que comptarà que volen fer una xerrada eh, sobre la situació de les dones a l'Afganistan i compten amb una militant per fer la xerrada aquesta, que és Mehmuda, militant d'Arragua, associació revolucionària de les dones de l'Afganistan que diu que és a Barcelona per explicar-nos la situació que abriu al seu país en especial la situació de violència i opressió que pateixen les dones afganeses. També explicaré què és raua i quin és el treball que fa per millorar la salut i l'educació de les dones. Això tindrà lloc a l'atenó independentista La Barraqueta, al carrer Tordera 34 Baixos, carrer Tordera 34. Està al barri de Gràcia. Doncs per arribar-hi Joaní, Fontana, etc. Això serà que dimecres 25 de febrer a dos quarts de vuit a l'Ateneu Independentista a la Barraqueta, al carrer Tordera, 34 aquestes xerrades sobre la situació de les dones a l'Afganistan. L'altre acte és el dijous 26 de febrer. Comencen unes jornades organitzades pel Fòrum Ambiental eh, 2009 eh, sota el títol La crisi alimentari. Comencen a les 9 fins a dos quarts de 6. Organitzador és l'Escamot Verde diu, en aquesta edició del Fòrum Ambiental s'inicia una nova etapa en la qual la paraula crisi té un important protagonisme. Concretament, les ponències tractaran problemàtiques relacionades amb l'alimentació des de l'àmbit universitari, no s'han de deixar de banda les actuals crisis que ens afecten i és per això que surt una voluntat d'integrar les qüestions més transcendents del món on vivim, en la formació de tots nosaltres. Durant els 26, Durant els dies 26 i 27 de febrer realitzaran xerrades i taules rodones per reflexionar i debatre sobre aquests aspectes. Això es farà a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia, de la Universitat de Barcelona a la diagonal 645. Ja ho sabeu, aquest fòrum ambiental sota el títol crisis aliment... Crisi Alimentària que dura que es farà a terme els dies 26 i 27 de febrer a partir de les 9 del matí a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia de Diagonal carrer Diagonal, avinguda, perdó, avinguda Diagonal 645. Més actes. En concret, doncs això, uh, un altre amb el tema de la dona pel dia 25, es farà una concentració uh, amb el lema Dret al propi avortament lliure i gratuït. Uh, això és un acte que, bueno, ja va tenir una primera part, que és davant d'una clínica que practica l'avortament. Eh per les dones que així ho demani atenent a la situació específica que tingui a veure amb, amb la qüestió d'embaràs de, no voluntari interrompre l'embaràs no voluntari doncs això o, o, bueno, interrompre l'embaràs o també pot ser voluntari què dic jo. Bueno, doncs això, el 25 de febrer sota l'Emadret al propicós avortament lliure i gratuït eh, el motiu és que una secta ultracatòlica eh, Kikos diu, la secta ultracatòlica Kikos que ja, ja li, ja li es cau el nom, són una mica Kikos. Convoca una missa, una missa a la clínica Aragó, on es practiquen avortaments. Diu l'esquerra independentista i els moviments socials fem una crida a defensar el dret a l'avortament, el dret al propi cos contra la conferència episcopal espanyola i contra la secta ultracatòlica Kikos, que amb una actitud feixista vol impedir el dret a decidir de les dones. El 25 de gener es reuniran al voltant de 200 persones fent missa al carrer amb actituds agressives, homofobes i sexistes envers les persones que ens trobàvem a la concentració. Ja ho he dit, això és una segona concentració, és a dir, té una primera part, que va ser aquest passat 25 de gener, i bé, ho heu sentit bé, sí, es va fer una missa davant d'aquesta clínica, eh, que hi van participar unes 200 persones en una actitud, mm, per dir-ho suau, beligerant. Beligerant, bastant beligerant. Doncs això, com que la concentració es farà cada 25 de mes, doncs ara toca el 25 de febrer, que coincideix doncs, amb aquesta data bastant simbòlica de la dona, i es farà el... la concentració per combatre el pensament ultracatòlic, diu, alliberem-nos-en, la concentració pel dret a l'avortament lliure i gratuït contra la imposició ultracatòlica, Eh, aquest és el lema d'un de... altre dels lemes de la convocatòria. Aquest eh, dimecres 25 de febrer a dos quarts de nou fins a les 10 de la nit a Barcelona al carrer Viladumat 158. A Barcelona al carrer Viladumat 158. El abans tenim una xerrada que organitza la gent de l'Ateneu Rebel... Eh, que sota el títol les eleccions, eleccions basques a debat. I participen el Josep Fernández, alter Esquer alter, ja Alternativoa, Esquer Anticapitalista, ara m'ha sortit, i el Lluís Rebell de Revolta Global Esquerra Anticapitalista. Serà el dimecre, dimarts, perdó, dimarts, 24 de febrer, a dos quarts de vuit, a l'Ateneu eh, Rebel, al carrer Font Honrada 32-34, això està a prop del metro Pobla Sec. Poblasec i la parada de plaça Espanya exacte, aquestes són les dues parades que queda a prop la Taneu-Rabe Doncs ho repetim, el dia d'abans, 24 de febrer, aquesta xerrada que té el títol de les eleccions basques a debats on, eh, hi participaran el Josep Fernández i el Lluís Rebell, un d'Èzquer Alternativoa, de l'esquerra anticapitalista al País Bàs i un altre d'aquí, de mm, Catalunya, el Lluís Rebell. A partir de dos quarts de vuit. I l'última, el mateix dimecres 25, que com veieu està bastant farcit d'actes, Diu, hi haurà una concentració contra la jutgessa Isabel Gallardo a Barcelona. Eh, la concentració és el mateix dimecres 25, a partir de la una del migdia, al passeig de Lluís Companys. I el motiu, doncs, hi adjunten un, una explicació dels motius pels quals es fa aquesta concentració. Diu, el proper dimecres 25 de febrer, a la una, els advocats de David Sánchez presentaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ampliació de la querella criminal per prevaricació presentada contra la jutgessa Isabel Gallardo. Ampliació en querellans, ja que s'apageix en aquesta, l'Ajuntament de Sobirats, els regidors de la CUP de Salrà, Turà, Vilanova i la Geltrú, País Montesquieu, Sagen, Berga, Ribes, Molins de Rei, Mataró, Capellades, l'advocat del col·lectiu Ronda, Jordi Pujol i Moix, i l'entitat cultural i esportiva Ger de Ribes. Doni-do a la gent que s'ha afegit, eh? La gent que s'ha afegit. També s'ampliarà en contingut després de rebre l'interlocutòria de l'Audiència Provincial de Barcelona, que afirmava que la responsabilitat criminal d'en David havia prescrit i que, per tant, el cas havia de ser arxivat. Ens trobem que la jutgessa Isabel Gallardo ha comès una falta d'ignorància inexcusable i una de desatenció. Tipificades, a veure si em pren nota aquesta senyora, tipificades com a molt greus a la llei orgànica del poder judicial. Diu que el paral·lelament el grup de suport davant la responsabilitat de dones de no deixar prevaricar mai més la jutgessa Isabel Gallardo ha convocat pel mateix dia 25 de febrer a la 1 davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja ho hem dit, això és el passeig de Lluís Companys, metro línia 1, Art de Triomf. Una concentració sota el lema hem aturat l'empresonament de David, del David de la Fornal aturem la llotgesa Isabel Gallardó, aturem la persecució política. Aquest és el lema complet per a aquesta concentració del proper dimecres, dia 25 de febrer a partir de la 1 davant del, eh, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I bé, amb això ho donem per acabat el programa d'aquesta setmana de l'Onda Libre. Tindreu més la setmana que ve a la mateixa hora, en el mateix dial, això em recorda una sèrie de fa temps, uh, tots els diumenges a partir, de dos, uh, a partir de les 12, amb remissió els dimarts a partir de dos quarts de dues. Seguiu escoltant aquesta la vostra ràdio lliure, Contrabanda FM, al 91.4 de la FM. Tingueu molt, sema, molt bona setmana a tots i a totes. Salut. De alto cielo voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí